Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejencsi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, és a módjukban állnak, akkor támogassák a kétfős tábot a Patreonon. Csintalan Horn. A múltkori beszélgetésünknek hmm. volt egy pontja, ami iránt relatív jelentős érdeklődés volt. kitalálod hogy mi volt az? Hát gondolom az, hogy azt ígértük, hogy beszélgetünk Magyar Péterről. Nem, nem. Én is erre tippeltem volna? Nem, azt hittem, hogy... Beszélgessék ma egy... Petiról, akkor még nagyobb lesz a néző. Értem. is feltétlenül. Értem, de... Ja, de... Na, akkor nem tudom. akkor Szabad a gazda. Nem tudom. Fogalmam sincs. Meg van még a múltkori beszélgetés? Melyik múltkori? <laughs> Mutatott nekem valamit a Gábor? Ja, az órám. <laughs> És mi volt István... a kérdés? Hogy milyen? <laughs> Igen. Baszharok. Jézuszere. Ezt az órát 50. születésnapomra kaptam, kaptam még az előző feleségemtől, aki egy nagyon-nagyon jól kereső világbanki fő, főember volt, már nem az, már nyugdíjas, úgyhogy ez egy szép óra. Úgyhogy az érdeklődőknek ennyit mondom. Miért fogod a fejed? Ja, Van-e, értelme bármit csinálni, tényleg megmondani, hogy most a, ne ez Nem, most nem azért, mert veled kapcsolatok. Nem, nem én, a, én de gál nem gál az, nem azt mondtam, hogy ez váltott ki egyedül érdeklődés. És azt sem mondtam, hogy az illető de nem, de csak ez érnek érdeklődött érnek volna, de megkérdezte. én egy, nem vitatom azt, hogy te azt kérdezed, amit akarsz. Egy, kettő. Nem vitatom azt, hogy... Uh, uh, válthat ki érdeklődést. De az mégis érdekes, hogy még ha relatíve is, egy olyan beszélgetésben, ahol mi méltóztatunk hárman beszélgetni, egy óra lesz a legérdekesebb. Az illető nagy érdeklődés mutat, hogy általában Jó, az órák ére. Kapják be. Okay. Ne, ne legyél ilyen. Te örököltél a szüleitől, valami nagy értékű dolgot? Most nem lakásról vagy kocsiról beszélek, hanem mondjuk óráról. Nem, Nyakláncról, proszról, nem, nem, nem, gyűrűről. Nem, semmit. Hát ezeket azért, a, ez a holokausz nevű valami elvitte ezeket, amiket az örökkelni lehetett volna házat, meg egyéb dolgokat. De, tehát nem nem semmit, mi egy szegény ilyen pedagógus családban éltünk négy gyerekkel, úgyhogy a. Az azt sem gondoltam soha, hogy autóm lesz. a kérdés, de ki lesz az óra, ha meghalsz? Hát a két fiam ezzel vitatkozik már, hogy ez hogy legyen, ez egy fontos kérdés, hogy azt mondja, hogy de tényleg ők már a nagyobbik azt mondta, hogy legyen a kisebbik tehát már erről volt szó, tehát erről a kérdés volt Ugyanezt felhasználva azért azt ismered, Sándor, amikor valamiről beszéltek, és te egyáltalán nem ugyanaz iránt érdeklődsz egy bizonyos dolog kapcsán, mint amilyen módon más érdeklődik egy dolog iránt. Tehát, hogy te más találsz valamiben fontosnak, mint ő. Ja, no, ez jaj, nekem apró... teljesen szokatlan. Igen? Abszorban. A szabadnépen szocializálódtam tőle, a sötét kommunista múltammal, úgyhogy rákos értés de, mondok el. Mi is, mi is a szabadnépen szocializálódtam, pedig mi nem akartunk. <gül> <gül> <gül> jó, nem a saját töntés, a valamilyen töntet. Jó, jó, hát ezek ilyen, izéli, ilyen fraj. Bár ilyen én a fraj... szabadnép időszakában egy évesen voltam, úgyhogy ezt visszavonok. Hát én meg én meg sem születtem, Le, mondjuk meg sem születtem, de az érdekes, hogy de de jó. Dehát, miért? Hát, ötven, vagyok. 56-ig. Ja, jó, hát akkor volt, bár nálunk azt nem tudom, hogy esti újlap volt, de emlékeim szerint a nem japán esti újlapot olvasott. Nem ez a polya, hanem az az igazság, hogy jó, ez frajd, hogy én is itt nem vitogtassam, hogy értek én valami tehet. De azért azt nem gondoltam, hogy éppen mélyű emberektől olyan ódákat fogok olvasni, mint annak idején a magyar megy része produkált rákosi bátyással kapcsolatban. Szóval meg én, én azt hittem, hogy megveszek, amikor elolvastam a Korni cikkét az életes irodonban, és de most nem dehon, aztán szabad népre fókuszáltam. Tehát egyszerűen a valóságérzetemet elvesztettem. Elolvastam. Csak, Jó van. Én hát ezt, látod, most illusztrálod, hogy van akinek ez rendíti meg a lelkét, meg kelti fel az életet. Igen, jobban foglalkoztatott meg. a cikk hatása, mint maga a cikk. Én is elolvastam. Hát így gondolja akkor is, mit Jó, jön. rendben van. Érted? Nem azt én, én gondolom szerintem azért a fura nekem, hogy ennyire nekirontanak, rontanak ez, ezért, mert hogy te, nekem inkább ez volt a fura. Hogy hát mi, miért kéne ebben, miért kéne a Magyar Péter megítéléseből egyetérteni, különböző különbözőképpen látszik, hogy itt egy megosztó. De egy olyan, olyan megosztó. cikről van szó, amely az élet és irodalom számában jelent, meg nem is túlságosan terjedelmes. A címe rá lehet keresni egy, hogy hívják a egy reklámmal internetes rákereshető, Magyar Péter igazat mond. Pont. Jó, mindegy, Jó, ebben neked egyébként tökéletesen igazatok van, nem is kell, nyilván eh, nyilván másokban is az váltott ki hatást, ami belőlem, de ezzel együtt nem eh, úgy reagáltam, mint, mint nem falkaszerűen reagáltam, én magam, magamba kerestem a hibát, amikor reagáltam ebben a cégben, hogy elmet nekem az eszem, de hát azért itt most lehet látni, hogy a politikai vezérek, ami körül ugye valójában nem pártok vannak, hanem klientúrák, és egyébként jellemzően a kedves választópolgárok közönsége is jellemzően úgy viselkedik, mint egy labdarúgó meccsen, a B közép. Ki-ki megtalálja a maga valóját, és egyébként mindegyik jellemzően Szélesebb értelemben szulkolótábor-szerűen, táborszerűen, falkaszerűen viselkedik. Pont hát, Egyébként ezt kérdezem én is öröké, minden, mindegyik, mindegyik falka szempontjából, hogy, hogy, hogy ugyan 30 valahány évvel, és ennyiben igazságtalan vagyok azokkal az írókkal kapcsolatban, akik annak idején a szabadnépek írtak, mert ez egy másik történet volt, nagyon. Na mindegy, a Rákosi Mátyásról. Ez engem baromira érdekelne, ha meg tudnám fejteni ennek a tömeglélektani okait. Mindenek a Hát az, hogy, hogy mi az Istentől kell feltétlen rajongást kiváltani, és miért várható el mástól, hogy aki érén rajongok, azt mindenki feltétlenül és feltétel nélkül rajongja körül. Ez egy, az ennyiben érdekes, hogy én kivárnám magamnak, hogy bírnék valaki rajongani, de én nem rajongok senkire. Igen, nyilván ez egy kicsit olyan ez, amit, amiről most beszélünk, én mindig írlám ír ír ír azokat, akik ír tudnak igazából hinni, mert az úgy könnyebb lehet az élet. Okay. Tehát az, az, az, az, egyszerűen az a fajta világ, amiben élünk, szerintem, és ezért a, a magyar iránti lelkesedéssel is időnként rajongásig, akár zavarváítő rajongás mögött is az van, hogy, hogy egy olyan világ teremtődött körülöttünk, amit a magyar társadalom egy jelentős része a kiterjedése lehet vitatkozni, de egy jelentős része oly mértékben ö, ö, negligáló, mértékben tartja elfogadhatatlanak számára élhetőnek, hogy keresi a megoldást, Társad. és akkor megtalálja valakiben, akkor az főruház olyan tulajdonságokkal, amikor az nem rendelkezik az a személy, és tulajdonképpen saját életét oldja ezzel meg, mert visszaadja Igen. maga számára azt, hogy talán még élhetnénk úgy is, hogy ez nem úgy lesz. Ugye Kornis is egy nálunk egy kicsit talán idősebb pacák, Igen. Ö, ö, ö, ö, ö, és valószínűleg úgy van vele, hogy ő nem akarja leélni az életét ebben, ami van, én és sem. keres magának valamit, ami arról szól, hogy lehet talán másképp. És én Ebben pontosan az ragad meg, és mindig arról próbálom beszéltetni az embereket, hogy mi az, ami van. Tehát, hogy azt le lehet-e írni, hogy mi az, ami van, amit meg akarnak ezek az emberek szüntetni. A, azért említettem a 35 éve, azért végül is egy demokratikus izében élünk, hogy miért van még mindig az a hit, hogy az mindig egy ember. Egy. Mert, mert az egész ö, egy. Orbáni világ a, azt a reményünket szüntette meg, hogy az nem kell, hogy egy ember legyen. Hát, az, a, az a fajta, amiben belecsúsztunk, ez a, a a mondom, a magyar társadalom egy része számára, egy Igen. másik része számára nem. Egy része számára a reménytelenség kora. Hát ugye azért 2010-ig, lást pokorni, amúgykor már beszéltünk róla, a nem kellett egy emberbe hinni, mert még megtalálta magának a éppen aktuális hívőtagozatát, különböző vérmérséklettel, én is üvök ezzel, mint, hogy nem vagyok egy ilyen rajongó típus, de megtalálhatta magának. Régebben e tudtam. Én régebben sem. És 2010 után egyszerűen fölszámolódott ez a lehetőségünk, mert csak egy. Szóval ahhoz, hogy ez ne legyen, ahhoz valami egészen olyan relevációnak kell történni, amit, amit valahogy ez a fiatal ember ezt hordoz magában. Egyébként, hát ugye pont a ha már komcsizunk azért a a, a, hát lehet itt... Mennyiben Mármint, hogy a, a, szabadnék Még. meg egyéb dolgokra a, ennyiben. A, tehát, ha visszaemlékszünk a rákos, világra, azért a, hát lehet itt a Pesti srácoktól utcát elnevezni, és helyes is, ha van róluk, bár egy, egy tértudomáson szerintem erről kell nevezni, mert gondolom, beszél, majd valamennyit erről is, a Hordgyula ügyről, nem tudom, a Hordgyula hanem a Hordgyula utcában, uh, vagy mi a sétány, vagy mi a fennel, hogy, hogy a Azért az 56-os forradalmat, lehet itt ide-oda izélni, de azért ö, kommunisták ö, vezetésével történtek meg ezek a dolgok. Olyanok, ö, akiknek nem is volt mindnek tiszta a keze. Lásd például Nagy Imrét. Tehát azért ö, ö, azt kell mondanom, hogy az, hogy, hogy egy nagyon kiélezett helyzetben, egy beszorult helyzetben, Belülről jönnek a változtatók, akik ismerik azt a világot, akiknek van, van ö, ö, belső értésük arról, hogy hogyan működik az, amiről szó van. Ez azért nem példanélküli szerint. Azért érdekes, amiről a Gábor beszél, mert én alhatároztam, hogy tudományoskodni nem fogok. Nekem 56 nem jelent semmit, hiszen nem értem. Ami megmarad bennem, az két dolog. Az egyik az, amit a környezetem sugároz, és ami változik, a másik pedig az, amit olvasok róla, és az is változik. Számomra 56, az olyan, mint a Duna. Amikor ránézek, az egy folyó, de maga a víz, ami előttem van, permanensen más. Hát, uh... Én a forradalmi ezredben voltam katona. Magam is ami ugye elindult Kalocsára, hogy leverje a forradalmat. Én ellenforradalmat tanultam. Csak annyira ne az ezret parancsnok, hogy nem jutottak el budapest. Igen, azt mondom, hogy, hogy elindultak. Jó, a a, én, én ellen ellenfor... a nézőkedvéért, tehát Kalocsán volt egy jelzed, aminek az volt a neve, hogy forradalmi. Budapesti budapest forradal. Igen, Igen, Igen Kalocsám. csak hogy... Amely egyébként elindult leverni az ellenforradalmat De aztán nem ért ide. Nem értek, ide mondom, mert nagyon berúgott az azóta, szoborral, a már biztos nem, de megkínált me me me uh, Ezeret Parancsok, aki előtt tisztelegni is kellett annak idején, ha jól emlékszem rá. Nekem az volt furcsa, hogy uh, most egymás után két ember is, a Filippov is, meg a Navracsics is, ugye 56. október 23-át nemrég emlékeztünk meg rá, nem azt hogy ünnepeltük, de hát ez nem tudom, hogy egy jó szó-e, és mind a ketten. A, a Gábor szinte órára emlékezett arra, hogy poszga Imre annak idején e, mikor nevezte ezt először népfelkelésnek. De azt, a, a, arról is megemlékezett, hogy milyen körülmények között, milyen kontekcióban, vagy tudtam, ismertem? A, a Navracs is is. Én meg, nekem meg nem volt nehéz, mert én pont akkor dolgoztam a 168 órában abban az adásban. Akkor, akkor azt is tudtad, hogy, hogy tehát mi volt az előzménye? Tehát nem egy Posgai truváj volt. Maga. Tudom, tudom, tudom, de jó, azért úgy... azért, azért mesélj el azt, amit te... nem, nem, nem, nem akarok pozsgai belevenni, belemenni, mert... De nem a pozsgai az azt légy szíves, tehát most ez legyen egy lábjegyzet, és nem fog belebeszélni. Jó, hát lábjegyzet szerint az, hogy jó, politikai truvály azzal vált ugye a nép felkelés metaforában, hogy poszgai volt az, aki először nyilvánosság előtt ezt előadta, mm -hmm. de ennek az előzménye azért a párton belül lezajlott. Ez nem úgy keletkezett, és ilyen analóg, egy csomó mostani történettel, hogy Posga reggel fölkelt, megitta a kefirjét, meg egy pár kávét, és ez csak megvilágosodott, hanem ott bizony az akkori párt formálisan ugyan nem, bár bizonyos értemben formálisan, lehet is, hogy lehet struktúrált volt. Vélemények, értékrendek és sok mindent. Más okán, már hogy párt. És a lényeg, a lényeg, hogy egy hosszú előzménye volt annak, hogy most mit a párt 56-tal, miközben érzett magában magán egy innovációs kényszer, bármilyen hülyén is hangzik ez, és most bármennyire idegenül is hangzik. De egyébként érték és politikai tartalom tekintetében és strukturálisan is. Ez se most semmit, meg nem is érdekel semmit érezni most is, hogy ugye a rendszerrel igazából nincsen senkinek problémája, igazából Orbán trónjáért harcol mindenki. Még egy zár, ójárat nyitok. Na a lényeg a lényeg, hogy ez az egyik dolog, a másik meg hát ugye én azért is vagyok névénképpen most ezzel kapcsolatban feszült hangulatban, mert most reggel jutott tudomásomra, ugye, hogy a fővárosi közgyűlés a DK szavazataival, de megszavazta, hogy a hornyuláról elvezett sétány, a jövőben pestisrácok sétány legyen. Nem a pestisrácokkal van bajom, hát ez nyilvánvalóan egy politikai provokáció, hát most bárhol még nagyon fontos helyek vannak, amik lehetne pestisrácok sétány. A szimbolikus politikai tartalommal is bíró döntés, hogy hornyula neve, ne legyen ott. És hát ez valami, ez valami egészen elképesztő. És ezek a sumák izék, hogy a vitézit itt előáll azzal, hogy és akkor 25 évvel legyen csak szobor, mi, vagy bármilyen ilyen emlékizé, bárkivel kapcsolatban, az egész sumák, aljas, tetű, történelmiatlen, és mit tudom én egyáltalán mindenki izolja meg. Nekem Voltam. egy nagyon érdekes kép marad meg, és az országról szól, és nem is hornyuláról, annál sokkal többről. Ugye én egy időben sokat jártam a Gyarmati Dezső úszodában. De valamilyen még életében hívták róla, Igen. vagy nevezték el. És most nem készültem, tudtam, de elfelejtettem. Valamilyen vita kapcsán Gyarmati Dezső, elvitatta, hogy az ő nevét használhatja az uszoda, és levették. És úsztam, vagy mentem a helyre, már nem emlékszem pontosan, hol volt ez feltüntetve, <köhö> és az, hogy Gyarmati Dezső uszoda, az már nem volt kint, de ahogy ki volt csempézve annak a helyén, ugyanúgy lehetett olvasni, hogy Gyarmati Dezső, és az egészben volt valami jelképszerű. És eszembe jut mindig. Nem a legjobb műve volt, de... Uh, én annak idején valamilyen nagyon fontos volt nekem az Örkény Istvánnak a forgatókönyv című darabja, amely az ő viszontakságos viszonyát fejezte ki a kommunista párt iránt, és abban van szó Barabásról, aki egy nagyon ellentmondásos szereplés lesz neki egy terre és áll rajta a barabás szobor, és az szerepel, amiben, hogy itt áll a barabástéren téren a barabás szobor, de már senki se fogja tudni azt, hogy ki az a barabás, csak azt fogják tudni, hogy a barabás téren a parabásszobor szobor mögötti cukrászdában mérik a kedvetleg legjobban a Jó, Ez az egész. És ami nem múlik. Tehát a horn sétányból a pestis sétány ez megtörténhetett volna tíz éve, 20 éve, 30 éve, 40 éve, Csö Tamás bereményi, tíz év, nehogy tíz év múlva így legyen, és fogalmam és sincs, éve. hogy lesz-e valaha is más ez az ország, csak kívánni tudom a fiaidnak, az élányomnak, hogy, hogy ez máskéleképpen legyen. Szóval a azért egy a személyiség, e, e, és e, ne, ne menjünk be az 56-os mert e, e, talán érdekesebb az, hogy most mi van. Szóval én éppen két hete, vagy mikor voltam az MSZP által szerevet konferencián, ami a Horn kormány 30 éve, én és én voltam az egyetlen felszólaló az SDS részéről, mint a kisebb is koalíciós partner, hívtak ott meg, de Akkor lehet, hogy más is meghívtam. Más Nem, nem, nem, nem. Biztos? Mások nem értek rá. Na hát, így, tehát. Én jó, szor... jó, jó, jó. Csak nehogy már kicsorítós. Nem. Nem, Mi vagyunk szorítva? Dehogyis, minden... de nehogyis. De, nem, nem, nem. Semmi ilyen nem volt. Nagyon jó. érdekes volt a konferencia. Romsics tartott egy elképesztően izgalmas előadást erről az egész korról. Fönn van a Youtube-on. De, de, de, Ugye én voltam az egyetlen, aki ott azért kritikával illette ezt az egészet, mert én azért közelről láttam Hornot működni, te is. Láttam az előadásokat. Úgyhogy hát egy igazi megosztó figura volt, de kétségtelen tény az, hogy az elmúlt 31 néhány év legműködőképes kormányát sikerült azért vezetnie, mert meg tudott változni. És itt megint hogy tulajdonképpen elérkezhetünk Magyar Péterhez, hogy Horn is azért egy... egy egy ilyen ö, ö, késő kádári hogy mondjam, párt bürokratából, mert ez volt ő. Tudott egy reformerré válni, az kényszerek alapján. Nem azért, mert ő ilyen volt, hanem azért, mert az élet belekényszerítette és be, bevállalta, képes volt. És ez egy nagy, szerintem ez egy történelmi dolog. Nem akarom ezt, ezt a 95-96-ot ez Szerintem ez egy borzasztó fontos időszaka volt ennek az elmúlt 31 néhány évnek, talán a legfontosabb, legizgalmasabb időszaka. Lehet honról utcát elnevezni. Nem biztos, hogy kell. Tehát pont azért, amit most hallunk. Érted, amit most hallunk? Talán. Talán ezért nem, nem, tudom, hogy nem láttam vitézi nyilatkozatát, mert ugye hát külföldön voltam, de és ezért csak olvastam a dolgokat az elmúlt héten, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy óvatosan kell bánnunk a, a közvetlen előzményünkkel. Mert nincs értelme annak se, hogy azért rosszul érezze magát valaki a horni sétányon, mert ő nem akar a horni sétálni, mert hogy ez egy, Miért kéne ilyen helyzeteket létrehoznunk? Mi nem hagyjuk ezt a törtemítélő nem tartunk még itt, hogy a, a, a, az ítélő szék lenne. Én így vagyok a Gönc ö, ö, ott állomás van, vagy milyen fene van a szegény a rö, igen. Ö, igen, vagy a metroállomás, hogy... Az én szívemben Gönc ott van, ahol van, ö, ö, sokféle jól ismertem személyes élményem. Nem tudom, hogy ö, ha ő élne, nem mondaná ezt, amit érdekes, mondott a gyarmati. Ugye, ugye én ö, milyen hihetetlen, ö, tehát abban a házban, ahol lakom, lakott egy srác és én rendszeresen valamiért nekérdezettek vissza, azt mondtam neki, hogy erőtekészséget. És aztán egyszer elkapott engem és elmesélte neki, hogy ez bennem miért kelt rossz érzést. A szülei, a nagyszülei és az 50-es évek miatt. Nem vitatkoztam vele, nyilvánvalóan valami olyan izét tudtam bennekelten, ami nekem eszembe se jutott, de tud tudok kiváltani, ami a hanyagságom, vagy én nem tudom, minek nevezzem, amikor a Tátra utca helyet, amit talán Tátra utcának hívnak most, azt mondom, hogy utca, de hosszú ideig a Népköztársaság útját mondtam, az Adrási út helyet, az Oktogó helyet, november 7-et egész egyszerűen ugyanabból adódóan, mint a kalocsai forradalmi eszret. Ebben nőttem bele. Jó, és nem. mire ezek megváltoztak, addigra egy felnőtt ember voltam, és ha valakit Kovácsnak hívnak, és aztán Klein lett belőle, mert úgy döntött, hogy ő ismét Klein lesz, akkor nekem megmaradt Kovácsnak. Ebben mindig az van. Ez nem igazság, ez csak a létezésnek egy fialai nekem a Moszkva tér most is van. A Moszkva tér. A, a létezésnek egy igen. De most nem erről beszélünk, lehetne egy ilyen napi és Nem, most csak a Horc gyűlössételny? Hogy? Értem én. Csak most itt történt egy politikai aktus. Amúgy mindennel de, de bármikor kerülhet, Most tudhatnénk úgy, hogy ez a történet nem esik meg. Ami most megtörtént. Én erről beszélek. Erről. Mit fejez ki? Hát azt, hogy egy olyan világban terelődik a politika, aminek amúgy egyébként a semmiféle köze, nagyon kevés köze van a köze, a, mi az Isten haragjához, a valósághoz, ez az egyik dolog, a másik meg semmi másra nem alkalmas, csak ilyen értelemben mert az indulatok felkavarására és én igazából mostanság hisztérikus leszek mindig, amikor azt érzem, hogy egy politikai akció mögött in situ, semmi más nincs, mint az indulat felkavarás. Hát pont olyan, mint ahogy mondjuk az egyik jeles publicista most azt mondja Erdélyben, hogy és akkor a kurva nyugdíjasok elcseszik ezt az országot, és a többi, és megyenek az egésznek a generálása. Amúgy meg. Azért te láttam az előadásot, és egy jó konferencia volt, sajnos nem tudtam ott lenni. Ellenben az, az, egy, az, az egy fontos dolog, ami megpendítettél, és már, hogy a tanulás. A tanulás borzasztó, ennélkül nem megy, és egyébként mindenki így van ezzel. Mondjuk például itt, amely valószínűleg az -sz is tanult akkor valamit, amikor lepaktált velünk koalíciót, mint ahogy mi is tanultunk előtte is, meg akkor is valamit, hogy lepaktáltunk koalíciót. De a Hongyula érdemes nekem, számomra most, vagy különösképpen a múló idővel az az, én ott ültem, amikor azt mondta, hogy két kétharmadban nem alkotmányozunk. Én ellene voltam, nem akartam diktatúrát. De, de még mondtam is, hogy figyelj, nagyon rá fogunk erre csesni. Hogy azért azt meg kéne konstruálni, hogy a kétharmadnál több legyen. És makacsul. Ha úgy tetszik, szóval azért az, hogy valaki attitűdjeiben, a zsigereiben hordozza a, demokrati, a demokratikus gondolkodásokat az attitűdjét, azt nem lehet megtanulni. Ami, és jó volt? Te beszéltél. És ő olyan, olyan, beszélt, olyan volt? Hát most mondom, most magyarázom el. De ez egyébként is ez sugárzott belőle egy Nem, hát egyébként, egy, ahhoz, hogy valaki miniszterelnök legyen, egyébként kell egy karakter, tehát aki nem akar miniszterelnök lenni, az sose. Nekem az egyik nagy tanulságom volt az, hogy, hogy az, hogy az ember jót akar az embereknek, meg közéleti ember, meg mit tudom én, az nem egészen ugyanaz a szakmai motiváció, mint az, hogy én miniszterelnök akarok lenni. Tehát az, hogy ezek erős karakterek, annélkül nem lehet. De ez nem, azt is mondott, hogy egy esetleg külügyminiszter lett volna, akkor ő is azt mondta volna, hogy éljünk ezzel nagyobb mértékben annak a miniszterelnöknek, akinek egyébként a rendelkezésére állt. De a egy költő kérdés. No, nem, oké, de ne, ne, csak azért mondanád, nem? Ne, ne. Várjál, várjál, várjál. Mert éppen azt, a szót vetett ki a számból, az, ami, amiről te beszélsz, az mondjuk a Kovácsolcsi esete. Tehát, hogy szakmailag tanulunk. Az attitűd. Az, az, az, az szinte Zsigeri, az nem ugyanaz, és most nem, szegény Laci, remélem, hogy minden rendben van vele, na mondjuk ő neki, azért nem lettek volna kétségei. Most tekintsünk el a Kovácsok például, tehát sok olyan ember. Ott abban az elnökségben többen voltak. A horna múlott, hogy nem lett, nem lett kétharmaddal alkotmány. Hát én nem pont így emlékszem, de... Volt ennek, de jó, ah, volt egy szántan nem, nem, adekt, nem, nem, én nem én voltam ennek. ott. Én, én, én azt, azt az elemét elfogadom, hogy, hogy, hogy igenis van, lehetnek a, valakinek olyan személy. Hogy emlékszel? Hát a, a kétharmaddal nem alkotmányozunk, egyrészt alkotmányoztunk, zárója, tehát a, ugye a, a fővárosi, a, a főpolgármester választást megváltoztatja. Egy, tehát Jó. egyrészt csak a történelműség kedvéért. Jó, de akkor meg... mond ki, hogy az önkormányzat törvény szerint, Én szerintem terül. azért nem, most a horn genialitásán és demokrácia szeretésén kívül, azért nem mentünk ebbe bele, és ez, ez egyébként a koalíciós kormányzat egyik legfontosabb erénye. Amúgy igen. Hogy kölcsönösen féltünk attól, hogy a másik mit művel. Tehát ugye, mi attól ettektünk, hogy nélkül is megvan ez a két harmad, tehát tulajdonképpen, ha összeáll az MSP az egész ellenzék, többi maradék ellenzékkel, Minden. akkor összejöhet egy olyan alkotmány, ami ezt az egész országot felboríthatja. Mondjuk az MSZP részéről egyébként logikusan és elfogadhatóan, de megvalósíthatatlanul mondjuk a lakhatás jogosítvány az alkotmányba foglalni, vagy bizonyos szociális alapjogokat az alkotmányba foglalni, ami ak akkori időben tönkretette volna ezt az országot. Tehát egy kölcsönös félelem is játszott. Jó, mondjuk idénekvel a Horn azt mondta, hogy négy-ötöd. Így van. Valakit még Ala be kell hozni. Nem alkotmányozunk. Így van. Pont. Így van. Azért, mert ez, ez felelt meg mindannyiunkat. Mert félt az ezdf Nem, mert kölcsönösen tartottunk attól, hogy valami olyan jön létre, amit nem szeretnénk. Minket biztos, hogy ez motivált ebben, tehát Jó, nem, nem a másik. fantasztikus, demokratikus elkötelezettségünk, mert szerintem kétharmadban egyébként lehet alkotmányozni, Most szóval már jobb érni. lenne, ha nem. Jobb lenne, ha nem, de most ez mindegy ja. ebből a szempontból. Ha, ha, ha lassan négyötön jössz ez is kell. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az érte ez a egymás fogjai vagyunk címűtől, tehát ami szerintem a politikában egy nagyon hasznos dolog. Tehát, ami az egyik fő probléma, hogy az Orbán jelenleg már senkinek nem fogja. Tehát és annyira kitisztította maga körül a, a, a saját környezetét. A saját maga fogja. Hogy csak saját maga fogja, és annyira fogja ugyanakkor saját magának, köszönöm, hogy ezt mondod, mert, mert hogy ő szerintem ott tart, hogy elhiszi a saját történetét. Atul. Tehát kitaláltak egy virtuális valóságot, ezt felépítették, és ők ma már ezt elhiszik. És ez a legveszélyesebb dolog, mikor valaki, ugye nincs már senki, aki elmondja a királynak, hogy mesztelen, tehát nincs. Mert már mindenki eltiszt, el tisztítva onnan, és a király tényleg elhiszi, hogy ő nem mesztelen. Tehát és ez, ez tulajdonképpen egy, egy egész ország tragédiájába fog tudni vezetni, mint hogy ebbe az irányba megyünk, egy, egy, egy olyan, egy, egy, Polgári világ helyett megyünk egy ilyen ócska, keleties, működésképtelen, egyre inkább működésképtelen. Nem tudom, milyen világ felé megyünk. Szerintem milyen világ felé megyünk. Tehát, nem, világ felé megyünk. Szerintem. Szerintem. Szerintem is. Nekem csak az elmúlt napokból az valami olyan szimbólumszerű volt, ahogy a grúz választások másnapján elutazott Grúziába a kormányülésre. Tehát abban volt valami egészen ilyen. Bocsánat, hogy ne legyen teljesen, mert ugye kellenek a magyar-magyar torrácsok, mint ahogy a, meg egyáltalán Igen. figyelem, ugye az óra. tehát vannak, valami órája van. <gül> Azt innen közelről is. Azt akartam mondani, hogy mielőtt még valaki arról kézden mesélni, hogy uh, tervezetek készültek az alkotmányról, emlékszett. Tehát végülis az volt egy komplet. Volt egy szavazás. Tehát nem egyszerűen arról szólt a történet, hogy itten úgy állódott meg elporlatta a dolog. Már csak a történet kedvéért, meg ha valaki majd megírja annak az dalkodban, hogy hogy szöveg készült. Jó, pont, bocsánat. Nem, ja, nem, hát az a grúz hát Nem, nem, nem, én csak azon gondolkodom, a... hogy amiről ti most beszéltek, az egyébként a szemtanúkon kívül köztudomású dolgok? Hát nem is kell, hogy azok legyenek. Rég volt ez már. A grúzia ügyben, ugye, ez, ezek a provokációk. Ez olyan, mint a Pest is rácok. Van ebben egy figyelemelterés is szerintem. Tehát az, hogy az Orbánik ennyire fölnyomják ezt Igen. a külpolitikai történetet, az a hazai reménytelenség. Párcánat. Már az övéik számára is reménytelenség. Tehát nem csak a Igen. Kornis számára. Ezt tiszteljük egy egyszer is mindenkorra. Mi ez a reménytelenség? Egy olyan országban élünk, ahol Tényleg egyre nehezebb megélni, ahol tényleg volt 7-8 jó éve ennek az országnak, tehát mondjuk 13-tól 19-ig, tehát az első három borzasztó volt, utána a, a világazdasági helyzet és az Európai Uniós támogatás következtében. És azért, mert Orbán képes volt arra, amire csak hordula volt képes arra a rövid idő alatt, amiről ez a 95-90 volt, hogy féken tartsa a költekezéseket. Tehát, hogy a, a költségvetésben egy fegyelmezett költségvetési ö, futamot sikerült. És csak ellopták a fél országot, de ez most egy másik kérdés. Azóta tulajdonképpen egy, egy széteső, reménytelen. Jó, de ez kiláltás, egy gazdasági reménytelenség. Minden, vagy egy szellemi reménytelenség. Minden szempontból. Gazdasági szempontból társadalmi szempontból egy olyan országban élünk, ahol ténylegesen az a helyzet, hogy zuglóban bemegy valaki egy ócska gépeli, elé, egy asszony, akinek azt mondják, hogy meghalt a gyereke. Majd elmegy egy jobb minőségű ahol azt mondják, hogy szó sincs erről, nem hogy a hasában szekélyben, hanem hogy csak azért rossz gép volt. Tehát egy ilyen országban élünk. Ez egy reménytelenség ország. Nekem nem mondja senki azt, hogy nem erről van szó. Arról van szó, hogy nem működik az egészségügyi rendszer, egy olyan oktatási rendszerünk, ami abszolút fejlődés ellenes, ha tetszik, gyerekellenes oktatási rendszerünk. Egy olyan kulturális élünk, ahol lényegében a kultúra lekerült a napirendről. egy olyan országban élünk, ahol nem tud magával mit kezdeni a nyugdíjas, szá csak százezer vagy akár egymilliós tömege, tehát a régi nyugdíjasok, az alacsony nyugdíjas, a borzasztó körülmények között élnek emberek. Én amikor a saját gyógyszermet kiváltam, meg szoktam kérdezni Minden. a patikusztól, hogy mi van az öregekkel? Már én is az vagyok. De hogy olyan pénzeket hát, fizet hát. az ember havonta, hogyha valakinek 110 ezer forintos nyugdíja van, az 50-60 ezer forintot gyógyszere költ. Egy ilyen országban élünk, miközben, Elvileg ugye az Európai Unió tagjaként itt egy fejlett, és akkor körülnézek, elmegyek Lengyelországba, elmegyek Csehországba, nem, most már Romániába, és ennek az ellenkezőjét. És akkor azt kell mondani, hogy ez egy reménytelen ország. A reménytelenség elfedésére nincs jobb, mint felépíteni egy olyan figurát, aki tulajdonképpen egy háborút folytat a világgal szemben, egy harcot értünk természetesen, és ennek a harcnak fontos ereme, hogy ha most Grúziában, aminek semmi közünk nincs az égat a világon, és az Isten se tudja, mi történt Grúziában egyéb iránt. Grúziában választás van, nyilván a magyar a belpolitikának semmiféle jelentősége nincs, belpolitikának semmi jelentőség És a miniszterelnök és a külügyminiszter kiszaladt Grúziába egy ócska diktátort ünnepelni, de ez az ő lelkükön azért, mert el akarják terelni a figyelmet attól. Azért van a festisrácok, srácok, mert el akarják figyelmet terelni attól, hogy milyen körülmények közében. El, el. El. Mert erről beszélünk. A látható. Figyelj, de nem tudom, minden szavazzal egyetértek legfeljebb, csak kis színes tudok hozzátenni. Igen, az egészségügyi rendszer persze működik. E először is. Én nem megyek sehol már nagyon régen. Tehát nem, nem abból indulok ki. Egyáltalán nem érdekel. Kis tudással. Nem, igazi nemzeti politikus vagyok. Egyáltalán nem érdekel, hogy persze annyiban érdekel minden, ami a világban történik, hogy mennyire hat rány. De hova nem mész nem, hogy az nem, az... nem, nem, hát nem, vagy, egy rotnyabb izé hmm. vagyok, egyébként megfogatom, hogy akkor fogok elmenni. Még egy helyre szeretnék elmenni életemben a Szentföldre, mert mondjuk azért elállal lehet repülni. E, máshol meg nem megyek, mert nem tudok bizniszre menni, mert azt nem tudom megfizetni, pedig nekem föl kell a lában. Na mindegy, meg egyébként is kultúrálta is jön, és egy beszűkült agyúb barom vagyok. A lényeg a lényeg. Hogy ez eh, húsz éve nézem, több mint húsz éve, 2002-ben műtöttek először, eh, vé, élem át, vé, élem végig az egészségügy. Na most éppen azon tiprodok, hogy, figyelj ide, minden szavaddal egyetétek, az iskolá eh, gyártás stb. stb. de miután van tapasztalatom mondjuk az egészségügy. De most elmondom, hogy most milyen dilemmában vagyok. Egyrészt azért bizonyos értelemben ki tudom fizetni a magánellátást, de például egy sérműtetet már nem tudok kifizetni. Milyen keresi Hát ez több százezer forint. Uh, amúgy uh, sorolhatnám, hogy mit művelnek. Például a spórolás egyében. Honnan veszik ki de a mi lóvét? Mi a honnan veszik ki a lóvét? A sok pénzt honnan lehet kifedni? Például az egészségügyből, például az oktatásügyből, a nagy pénzeket. De mi a dilemmád? Az a dilemmám, például, hogy uh, Ugye milyen a protokoll? Nekem volt egy, az Isten haragja, egy epehólyag műtétem. És hogyha most úgy spórolnak, például ezen is spórolnak, hogy mondjuk a köldökön keresztül csinálják, akkor a protokoll szerint, ha ott volt egy köldök sérved, azt nem lehet megcsinálni, nem tehetik be a hálót, hanem én nagyon durván és cinikusan azt mondom, hogy arra játszanak, hogy jó, megcsinálták az epe műtétét, tehát ez már lehet, hogy izé mire nem, nem lehet berakni a hálót, mert az már nem eppen műtét, a háló az pénzbe kerül, Most, lehet, hogy meghalsz, és akkor nem is kell háló. És nekem egy éven belül kijött, most megcsinálták, és most mehetek vissza a kórházba. Abba a kórházba, most nem mondom meg, hogy hova, rendes állami kórházba, ahol miután azért ezer helyen van, szemem, szám, fülem, beszélek az emberekkel, nem hallasz róla, a harmadik beteg halt meg húsevő baktériumban, de most ismert neveket is has, felhozhatnék, és amíg a szűrőt nem fogják berakni a műtőkbe, addig, most hova menjek? És nincs 600 ezer forintot megmutatni a sérülést. És kinek van? És ugyanez, ugyanez van. Minden alkalom, amikor elmegyek a patikába, ugyanez van. Ugyan, mint Cukros bácsi. Tehát vannak krónikus betegek. Ugyanez van, amit a Gábor ártél. Mikor mikor odaadják a inzulinos vagyok, tehát még ócsóbb is vagyok, ha úgy tetszik, ugye, mert az inzulinra bizonyos dolgokat odadnak, de például inzulinra. Tehát ha cukros vagy, és nem kapsz inzulint, tehát nem inzulinra szorulsz, akkor nem adnak neked in e támogatott vércukormérőt. testcsíkot se, hanem több ezer forintért kell megvenned a testcsíkot. miközben cukros vagy, és elsődleges és eminens érdek lenne az, hogy mérjed a cukrodat. Tetszik tudni. Magyar Péter vissza a reményt? Ha, hagyjál már engem a volt. <gül> nem, hát csak ez... Ne, hát vissza, vissza, mert ugye valahogy valahogy, az, uh, uh, uh, valahogy ugye 14 éve próbálja a különböző összetételben az ellenzék legyőzni ezt az Orbáni világot. És én nem őket tartom elsődlegesen felelősnek azért, hogy ez nem sikerül. A remény az, hogy a, mint az, amiről eddig beszélt, Hogy, hogy az, az másképp megvált. legyen annak a reménye, hogy másképp is lehet. Nem biztos, hogy másképp lesz. És borzasztó a szegénységet, amit mondtál. Igen, igen. De, de nem biztos, hogy ugye, csak egy pillanatra elnézést egy újabb zárójában, úgy látszik, ilyen hogy, amikor mi a, az egészségügyi reformot próbáltuk, ugye a több biztosítós rendszert, ami az érdekeltséget változtatta meg, mert a magyar egészségügyi rendszernek nem az az, e, az elsődleges, egy eminens problémája, hogy nincs elég pénz benne, ez igaz, de az elsődleges probléma, hogy az érdekeltség, és most ilyen, éppen erről beszéltél, hogy az érdekeltségi viszonyok nem jók. Az érdekeltség ugye ma az, hogy a korház vezetése az állammal legyen jó kapcsolatban, és ne a beteggel. Abban érdekelt, igen. ráadásul egy olyan állammal, amit egy rendőr, az ő szempontjából egy rendőr vezet. Hát meg nem is, nem egy közgazdász, vagy egy egészség egy orvos, vagy egy nem tudom, semmi rendőr. Egy rendőr, aki bemegy egy szalutát. bemegy Orbán Viktor, jó napot Viktor, mi a feladat? Az egészségügy most. Olcsósítsuk. Hát hozzuk rendbe, rendben van. Ezen kívül nem nem még el, Sanyikám, még az oktatás is, az mit szólna? Ó, hát az, te, hát az belefér a portfólióba, kérlek szépen. Hát miért ne? Hát a feleségem, az ovonő volt, és én tényleg állítok egy nagyon kedves, helyes óvónő, a Mányuk Díjas, a feleségem Pintérnek. Tehát, hogy, hogy és ez a fajta kiszolgáltatottság, ami, ami visszaépíti, ami rossz érdekes. Egy másik zárójel, éppen tegnap mesélt nekem egy létező történet mellé valaki, hogy ez hogy fog majd összeomlani az országos mentőszolgálattal. Hogy Jés, erben, jaj, arról beszéltek, hogy 8 órát késett, és arról volt szó, hogy még hányszor késnek 8 órát, csak ez nem válik publikussá. Ja, egyébként itt az alatvalói tudat is hozzátartozik ehhez. Éppen tegnap, meg ennek az ügynek a kapcsán is. Most meg mindenfélék vannak az életben. És mindig, tessék tessék följelenteni a doktort. Persze ez is és igazságtalan, mert a doktoron az a teljesítménykényszer van, hogy gyűlik a kórházi adósságállomány és kurtítani kéne az adósságot. Holott a fejekben sem adva, hogy nem a kórházi adósságállomány e, e, nő, és nem a kórházak adósak, hanem a egy zsákba tömködött költségvet és nem fizeti ki a te gyógyításra. Ezek az emberek rá vannak arra kényszerítve, hogy agymúgy egyébként nagyobb sebekben már jó ideje nem adnak dréncsövet, olcsó kis pénzt. Már azért nem kapott csak úgy meg a vérhigítót, mint ahogy egyébként járna azért, hogy te ne kapjál trombózist, meg ne kapjál agyvérzést és a többi és a többi. És akkor ezt meg fogja szüntetni Magyar Péter? Ha, ha visszaadja azt a reményt, hogy ez ne így legyen. Most még csak potenciálisan. Most még csak potenciális. A lehetőségét annak, hogy talán nem kell, hogy így legyen. Nem kell, hogy így legyen, hogy én, ha, ha nem vagyok ennek a rendszernek a szerves része, ha nincs elég De pénzem, ha neked visszaadja, neked visszaadja? Abban az értelemben visszaadja nekem. Oké, okay, abban az értelem méget? De, de ugye a Sándor fogja de, a fejét. Nem tudtam befejezni. Majd befogod? De a Sándor okay. láthat. De, nem, de, láthat de láthat. én nem Magyar Péter miatt nem, hogy férjét, és nekem. Azzal van bajom, hogy jön, a valaki, nem akarom a messiászót használni, most benne az összefüggésben is elcsépetlet. Majd ő megoldja. A, úgy egyébként, és most már egy kicsit azért fogom jobban a fejemet, hogy közben már lassan-lassan, hamarosan, ó ellenzé kivé válik a túlzok a, a tiszapárt is, és a mostani ált tapasztaltak alapján csökkenő esélyem van arra, amúgy se hiszem el, hogy majd egy ember megoldja, Uh, rendszer, meg rendszer szintű probléma, meg mentális problémák is vannak, mert az alatvalók egyébként például egy-egy ilyen súlyos eset esetén nem lázadnak, nem mennek el bíróságra, nincs ügyvéd, aki kihagyja az igazságukat, hogy azért rohad a lába, mert kiszedték a dréncsövet, miközben ha na, nem sorolom és nem kezdem előről, meg azért pusztult el, mert kórházi baktérium van, meg sem szólalni a beteg csendben. most szól Magyar Péter ellen? Az egy, az egy megoldása. egy megoldás nincs egy megoldás, okay. és a Magyar Péter ellen annyiban, ne haragudj, eltelt most már több mint fél év. Az, hogy ez a párt mitóhajt, azt idáig miközben 40 os vagy mit tudom én, mit mérnek neki, idáig három embertől hallottam politikai megnyilvánulást kizárólag tőle, illetőleg a Tarzoltántól, meg a Nagy ervin most a Lakatos Márk ügyében. Nekem azt meg, amit a fővárosban csinálnak, hát az semmiféle optimizmusra nem ad okot. Gábor Fejezbe akkor. Bocsáss Én azt hiszem, hogy a, ahhoz, hogy egy más trekre kell jön ez az ország, visszakerüljön arra trekre, amiről még Fokorni Zoltán szerint is rekerült 2010 óta. Tehát egy olyan világ irányába, amiről azt tudjuk sokan, valószínűleg az ország többsége gondolni, hogy ez a jó irány. Nem biztos, hogy nekem ettől jó lesz, nem biztos, hogy úgy alakul, hogy, de a jó összességében, egy a helyi önkormányzatokra, a helyi társadalmakra, a civil világra épülő, egy nem autokratikus, egy demokratikus berendezkedésű, az emberek problémáit szem előtt tartó világ irányába megyünk vissza, ami tele van problémákkal, nehézségekkel, és, és, de a reménye ennek megvan, hogy egy ilyen világban élünk, ahol tényleges vitákat lehet, szakmai vitákat lehet arról folytatni, hogy akkor ki kellett ilteni a telefont az iskolába, vagy nem Ennyi. kell, ahol ahol oda a áll a, pedagóg, oda mer állni a pedagógus. Okay, de hadd kérdezem meg, hogy egyéb iránt Magyar Péter nem egy autokratikus személy, mert amit eddig lehet látni, abban ezt egy autokratikus személy beszél, nem autokráciáról. És ebben, ebben egyetértek veled, Magyar Péterben, ha jól értem, nem, hogy a politikus az egy olyan állatfajta, magam is voltam, te is voltál politikus, és se voltam sose alkalmas erre a szerepre, aki Nek kell egy olyan erőteljes exhibicionizmus, hogy benne legyen főleg a mai yeah. mediatizált politikai világban, ami ilyen személyiségégeket mutat, amit te mondasz. Másképp ez nem megy. Ha nem látszik valakin, hogy ő mindenáron az akar lenni, akkor nem lesz de az. az. Mi, hogy egy, de az nem azonos az autokrácia. De a, önmagában a, a, a személyiségégekről beszélünk. De itt nem arról a arról beszélek, amit az utolsó bajnai mondat. Bajnai le, lerít, hogy nem akar miniszterelnök lenni. Oké, de most nem a, a, a baj nem, nem nem Tehát amiről beszélt a, a Sándor, ami a fővárosi önkormányzat beli dolgokat illeti, e, azoknak a kritikája közben az, hogy ezek mögött mind ott van Magyar Péter, az összes siker és az összes sikertelenség mögött, de facto ott ül a saját képviselői mögött, mint aki egyébként nem hagyja őket magukra, mert egyébként ki tudja, hogy önállóan mit csinálnak. Jó, a rémes az egyébként, hogy az a baj, hogy az ember elmondja a mondókáját, egyébként utána még meg is kell saját magát magyaráznia. Tehát abban én egy én egy se könnyed, se nagyon komoly politikai hosszútávú funkció is van annak, hogy keletkezett egy olyan politikai erő, ami részleteiben elkezdtünk itt leírni, megvan, recsenti a hatalmat, oké, okay, legyen, egyetlen tiszab szavazót se akarok most eltántorítani, és nem, is, és nem is fogok abba bele, hogy elkezdjek azt mondani, hogy egyébként meg azért nem ártana ha másra is szavaznának, tehát hajrá, ezt a reményt én megértem, de azért az engedtessék meg nekem, hogy úgy elgondolkodjak azon, amikor azt mondja ez a drága lélek, most Magyar Péter, hogy másfél évig tegyük félre a vitákat, majd utána vitatkozunk. Mi van? Mi van? De, de, hogy... na, na na De, de a, a működés, tehát azért ezzel kapcsolatban, ezzel egyébként én is hatok, nem? Persze. Na, Jó, hát. csak a, a, ugye az a helyzet, hogy van egy olyan... Jó, az a kérdés persze, hogy milyen vitákat tegyünk félre. Van. van egy olyan rendszer, amiben élünk, ami nemhogy lejt a pálya, hanem fölborult. Tehát ugye van egy korlátlan erőforrásokkal rendelkező hatalom, egy gépezet, ami... 100 milliárdokat, ha kell, 1000 milliárdokat tud elkölteni. Lásd, két, azt a kétezermilliárdot, az, ugye 22. februárjában a választásra kellett két hónappal a effektív szavazatvásárlásra. Kezébe tart olyan az egész ö, ö, magyar ö, médiarendszernek a 90%-át. Most éppen egy 8-10 milliárdos kis cucc, ugye, ami ha jól értem, akkor majdnem háromszor annyi, mint ami az teljes ellenzéki kampány volt 2022-ben, ez a Nemzeti konzultációs színű hazugság, ami effektíve, Effektív konkrét, hazugság. konkrét politikai beavatkozás egy párt érdekében a választások előtt egy évvel, ugye ez egy történik éppen most. Most ehhez képest kell valamit kitalálni. Ugye, én biztos vagyok abban, hogy hozzá fognak nyúlni a választási rendszerhez, Igen, is, mert, mert e, hozzá is rendszer. kell, hozzá is kell, mert ugye az egyéni körzetekben nagyon nagyok az aránytalanságok, és úgy fognak hozzá nyúlni, ami számukra minden szempontból kedvező, nem lesz róla egyeztetés, nem lesz konszenzus kétharmad, négyötöt, stb., hanem átalakítják, ahogy ők gondolják. Biztos vagyok abban, hogy le fogják vinni, nem vagyok biztos benne, de szerintem le fogják vinni ötről ről 3 a bejutási küsszöböt, hát sajnos ezt kérték, önök kérték, mi teljesítjük. Lásd a, a Fővárosi Önkormányzati Választások megváltoztatását, az LMP kérésének megfelelően. Tehát ezek a lépések fognak történni. Ez Ez mi el... lesz jó a 3%, mert akkor a kis pártok el, el, el fognak tudni indulni, mert azt tudják, hogy őket nem érik el, a háromnál pedig azt mondhatják, na hát azt nem fogják elérni, de azt mondhatják, hogy elérik. És szerintem el fogják törölni még a, a, a, a kapcsolt listákat is, tehát hogyha ugye az van most, hogyha két párt, akkor tíz, a három párt, akkor tizenöt. Ha ezt eltörlik, akkor ugye ha összeáll három párt és mondjuk csak három százalékot kell szereznie, akkor nagyon könnyen meg tudja ezt csinálni, és ez elvesz az ellenzéktől ugye újabb két három 4 százalékokat. Tehát lesz itt még változás, mert szerint nem állnak jól az Orbánék, de ezzel a rendszerrel szemben csak egy ilyen nagyon-nagyon karakteres és egy húron pendülő, ugye én rosszul vagyok ettől a se jobb, se, se bal, hanem magyar szövegtől, mert hogy én nem ilyen vagyok. Én egyébként se, jó, se bal nem vagyok, egy liberális ember vagyok. És azt szeretném, hogyha lenne egy erős liberális párt Magyarországon. De látom, hogy ennek most nincs itt az ideje. És el tudom azt fogadni, hogyha valaki egy néppárti jellegű építkezésbe kezd. Na, micsoda? Néppárti jellegűvel. Ahol a magyar. Ja, ahol hogy igen, ahol megpróbálja összehozni, és azt mondja, hogy tegyük fél, fél, ne tegyük félre, szerintem ez egy hibás gondolat, ne tegyük félre másért. És nagyon jól lenne a fővárosban másképp politizálni, Látszik, hogy nem értenek hozzá. Megtanulják persze majd, hát 90-ben kiértett Magyarországon. Hát most mit csináljunk? Hát ez egy Kint ilyen gyó, folyamat. Azt mondjad meg csintalan, hogyha egyébként a Hornet szövegéből kiindulva, azt mondják neked, hogy Orbán vagy bárki, de ha bárki győzhet, akkor a, de, de nem, de az elkövetkezendő másfél évben te a bárkivel kapcsolatban semmit nem mondhatsz, mert az ő győzelmi esélyeit ásod alá. Képes vagy-e bárkire szavazni? Hát először is az MSZP-re fogok szavazni értelmszerűen, ha elindul a választásokon. Itt És ha dilemmán, az csak jel -jel annyi jel -jel. lenne. A, igazán dilemmám csak akkor lenne, hogyha nem lenne akkor se dilemmám, de mondjuk azért örülnénk hogyha egy liberális párt is elindulna, és én bíztatom a liberálisokat, hogy ne adják fel, és ne hallgassanak a honra, hogy most itt ennek nincs izéje. Én túl, lelkileg is túltattam magam az Orbán Magyar Horizonton. Komolyan. Tehát nem én tetted. nem akarok olyan... De nem túl magad az MSZP horizontján? Nem. Nem, de ez, más, ez Félek, egy másik ezt, horizont. Nem? Nem, neked az MSZP változatlanul fontos? fontos. Igen, ott, igen, ott is vagyok, szavazni is fogok rájuk, azért fogok dolgozni, akár 3 a akár 5 a jusson be a parlamentet. De részveszel ennek a pártnak a mai és, életében? És, hogy is? most is megyek nagykörösre prédikálni, persze megyek. Azon kívül meg már bocsátot kérek. mint egy hete emlegetem, hát most persze ez lesz és milyen tető lesz az, miközben igaz, amit az Orbánék megfontolása, de én attól tetű vagyok? Nem mondtam, Hogyha. hogyha... hogyha... Hogy tető vagy, De hogy nem, nem, nem de te. Nem, jaj, tény... nem, nem. Magyarázjuk meg mindig jaj. magunkat, tényleg, mert végre... De, de igaz? De, oké. Tehát tetű vagyok én attól, hogy én nem fogok Magyar-Péter pártjára szabadni. Nem, szavadni, nem baj, az... És nem vagyok hajlandó a jövő másfél évet azzal tölteni, hogy Hú, ugye hát ezek a jelentések már mennek, hogy és akkor aki nem a Tisza pártra szavaz, ez, ez a közbeszéd, az majd most akkor megakadályozza a rendszer megbuktatását, és akkor izé. Mert egyébként mindazal együtt, amit elmondtál, hogy hogy lejt a pályán, ez ezzel egyetértek, ez így van, és még jobban lejteni fog. De egy dolog biztos vagyok. Egyrészt engem nem, egyszerű, nem érdekel, hogy ki ül az Orbán trónjába. Orbán-e vagy bárki. Engem a rendszer érdekel, és a rendszerről igen kevés szó esik. Na most tekintettel arra, hogy olyan baromisok időm már nincsen, a magam kis tégláját ott szeretném bontogatni, a rendszerrel azt akarom bontogatni. Ehhez szükséges az, hogy megjelenjenek és strukturálódjanak olyan politikai erők is, amelyek tényleg egy, egy, egy demokráciában, egy polgári demokráciában gondolkodnak. És <gül> ilyen értelemben persze egyik szemem majd si örülni fog, hogy hú, és akkor, mert megérdemli, mert az elítet. Meg, meg kell, meg kell, föl kell idegesíteni, meg kell félemlíteni, stb. stb. stb. Tehát, hogy Ugye a demokrácia alapvetően minden tévedéssel szemben és minden előkező híreszteléssel szemben nem úgy szelektál, hogy a legjobbakat választja ki, hanem a férgesét kihullatja statisztikailag is, a nagy számok törvénye szerint. Attól, hogy mi még kihullottunk, attól én azért persze nem gondolom, hogy férgesek vagyunk, de hogy félrejétés legyen. Jellemzően itt Magyarországon persze ez nem demokrácia, nem is a félgesek hullik. Na csak oda akartam kiukadni, hogy, hogy ennek ellenére azért ezt a dolgot, most nagyképű leszek, pedig csak nyilván kis pont voltam, ezt mi csesztük el 2022-ben már ne haragudj, nem az összefogással, meg a nem tudom micsodával volt baj. Hát az a ezer, több mint 900 ezer ember, abszolút civil, spontán módon, aki beleállt ebbe az előállítási folyamatba, az most a tiszapát magja. E, és miért? Mert átvertük őket mentálisan, mint izét a kerítésen. Hát miféle, miféle, miféle... Miféle leköpése volt azoknak az embereknek az, hogy ahogy az, ut a, az utolsó forduló eldőlt, ugye a három jelölt és a többi, eh, ahogy azután viselkedett a miniszterelnök jelölt, és ahogy a miniszterelnök jelölt mögötti pártok, ahogy viselkedtek, ez volt a döntőfaktor. 22-ben nyerni lehetett volna. Ha is amennyiben az akkori ellenzéki politikai elit mentálisan, politikailag, emberileg alkalmas lett volna rá. Szerintem lehetett volna nyerni 22-ben, de ezt a vitát nem fogjuk tudni most lefolytatni, mert ja. egyrészt a, a 2000 milliárdos, ami beláthatatlanul nagy összeg, Szeretné jelezni, most éppen 4000 milliárdos az éves adó, vagy a kamater a magyar államon, tehát ennyit fizetünk be adóként, csak a összehasonlításképpen. tehát erről a rossz állapotoknak a bizonygatására, mondom a 2000 milliárdos szavazat vásárlás alapján 2022. Lesz. február elején megnyerte a Fidesz a választ. Jó, de ez 2020-ban nem lesz másképp? Nem tudja most megcsinálni. Figyelj, az izében tehát ezt, ezt nem lehet még egyszer megcsinálni, egyrészt az emberek nem hiszik el, mert elvették tőlük ezt a pénzt. Tehát ugye megkapták ezt, hogy. Hát gondoljatok abban hogy 1,6 millió forintot kapott vissza a kétkeresős, kereső, két kétgyerekes család a számlájára, Persze, akinek a havi adó. fizetése összesen volt 5 forint. Persze, Tehát annyit kaptak, amit életükben nem láttak. Már megjelent az OTP számlájukon annyi pénz, amit ők igen. még nem láttak. Ugye ez az adó visszatérítés. És ezt aztán elinflálták nagyon tudatosan az orbánék, eltüntették a zsebükből is ezt azért megérték. Tehát még egyszer ezt nem lehet megcsinálni, mert ők is látták, hogy ezt a pénzt elvette től, tőlük utána ugyanez az állam, ezzel az inflációs politikával, ami kivette a zsebükből. Ez tehát nem lehet. Ezért se lehet ezt megcsinálni még egyszer. A másik. És itt megint csak hagyj, vegyem le, én magam nem tartozom a ellenzéki politikai erők közé semmilyen formában jelenleg, de a, róluk a terhet annyiban, hogy azért az az ótvaros nagy 100 milliárdokból elterjesztett hazugság, mi szerint a, a Márkizaj Péter személyesen háborúpárt és háborúba, azért az egy olyan, a választási csalás messze kimerítő helyzet volt, nem tudom másnak nevezni ezt, már csak azért, mert állami pénzből csinálták. Mert ha saját maguk csinálják, akkor is hazugság, de akkor legalább nem választási csalás. Ami összességében szerintem mindenképpen elvesztésre ítélte azt a választást, mert nem értünk egyet. Ez most is megtörténik. Ez az, ami egyébként Magyar Pétert Ukrajna kapcsán ilyen óvatossággal Így minti. van, pontosan ez az, ami Magyar Pétert ebben a kérdésben, és egyébként a fővárosban is, hogy a Magyar azt, kereszt, azt gondolja, hogy a baloldali szavazók megvannak. Tehát, hogy te nem, de én talán meg vagyok. Tehát, hogy én nem vagyok baloldali liberális szavazó, de hogy azért vannak azok a politikai mert tudatos szavazók. Akik nyilván a Kornis Mihály is egy ilyen baloldali tudatos szavazó, vagy liberális, nem tudom, elnézést tőle. Ne. Nem beszélgettünk erről. Tehát ők meg lesznek a végén, mert nagyon nem akarják az Orbán rendszert. Viszont van az a bizonytalan szavazói réteg, ami el fogja dönteni 2026-ban a választást akik el fognak lenni, mert nagyon nagy lesz a tét, kiemelt lesz a tét, és tulajdonképpen miniszterelnököt fognak választani. A helyzet, nem pártot, hanem miniszterelnök. A helyzet ellen. az, hogy szerintem illetút, interjút, ki tudja, már csak a miniszterelnöksége után lehet Magyar Péterrel készíteni, és az már nem lesz ugyan olyan, mint amit a Partizán egyszer is mindenkor elrontott valamikor 2024 februárjában, vagy az tájt, De én, bennem van a hiba akkor, amikor a Varga Judit féle történethez képest, tehát hogyha lenne egy nagyon tehetséges távolugró, akit felfedeznek februárban és júniusban már olimpiát nyer. Tehát ez az egész számra mind mentálisan, mind fizikailag felfoghatatlan. Ez egy másik napi visszatérnek visszatérek, a, a, ez igaz. Na jó, de ezen most menjünk egy de, de Kicsit beszéltünk de. erről akkor, amikor azt mond, én próbáltam legalábbis, amikor azt mondtam, hogy, hogy belülről kell jönni annak, aki ezt a, ezzel a rendszerrel szembe tud szállni, mert ismernie kell a belső logikáját. A Értem, legámos. de ez a rengeteg gondolat, ez csak úgy hirtelen, mint de egy Nem, nem gondolatok, erőművel, ezek érzések. Já, ezek érzések. A, a, a remény visszaadás az nem egy gondolat, az egy érzelmi dolog. Az azonosulás képessége. Az ellenzék, amit nagyon elszúr, hogy nem lehet hozzá érzelmileg azonosulni. Nem tudsz. Hát ez, ez a kér, amiket egyebek mellett voltam bátor említeni, de hogy a libikók a kiegyenlítődjék, most hagyj kapaszkodok be. Az egy dolog, hogy egyébként tényleg milyen sokat költöttek arra, hogy a Márkizaj e, kiforgasság. De ott mondtam, Hódmedő vásárhelyen Márkizajnak is, meg egyébként mondtam a kollégáinak is, hogy bocsika, de ez azért működött ilyen baromi hatékonyan, mert mondtad, hogy Péter, te azon nyomban összeszartad magad, amikor ezt a fejedre olvasták, és nem mertél beleállni bátran. Én változatul azt mondom, és ez kapcsolódik ahhoz, hogy óvatos szegény eh, Magyar Péter. Mi volna, ha ezt kipróbálnánk, már nagyon régen nem próbáltuk ki, és van egy habis axióma, hogy a közvéleménynek mindig hazudni kell. Mi volna, Vállaljon, vállalom a kockázatot válla igen. A politikai kockázatot. Mert ez hazugság. Mit kell mondani? Hát ebben azért, én azt, amit én, én képviselek, bár nem is indulok miniszterelnök, Hogy? bár bár várjál. Bár vagy. most okay. itt már másodszor okay. jelentem be, hogyha engem jelölnek, akkor nem egymillió, nem, nem engem, személy szerint. Akkor nem egymillió lesz a, a minimálbér, vagy medianbér, vagy mi a bánat. Öt! Öt! Jó, tél, Jó, hogy a forint, hogy fog állni. Ha te indulsz, hagyfogy... akkor egész máshelyett, helyzet. én meg... visszavonok, mint egy látszavazok, az egy egyszer. új helyzet van. Már bocsánat, de, de, de, erről nem volt de, szó. De, hát egy bacsika. miniszterelnök beszélget. beszélgett. Hát, igen, bocsika, hát ez, az, az, hogy a forint egy kicsikét fáradt lesz, hát ez egy másik kérdés. Amúgy meg kiábrándítanak, most nyilván a repülőn, most a kormányi font, tegnap bejelentette a, a munkás hitelt, aztán 4 millió 4, forint fagyott 4, itt. 4. 4. Na, és ugye, meg mi a jó is, hát hogy azért figyelj ide, hogy, hogy, hogy embereket házhoz visznek a, a lószer számért. Hát azért eladósítani, ráadásul most bejelenti a 4 milliót, az 26-ban az a mostani 4 millió se 4 millió lesz. Forintba, tehát vásárlóértéke nem lesz azért annyi, mint... Hát most is ez a nagyon gyér vásárlóértéke van. Na mindegy. Én azért azt mondom, hogy... Hogy, hogy néha kell ezt a kockázatot válni. Ezért megy el ez a szerencsétlen politika, vagy ez az egész itt Kelet-Európában is. ami nagyon... Meg nálunk, meg különösképpen... Hát nálunk különösképpen, hogy elvesztették azt a... a, a, a elvesztett... Az, az, az kiment a divatból... De nem csak odigondolom, hogy időnként igazat kell mondani. Az az igazság, hogy béke akkor lesz, ha Putyin orba lesz vágva. Az az igazság, hogy akkor lesz béke, hogyha a Putyini Oroszország, ugye ehhez is bibliai mondja. Tehát nem Oroszország, nem az orosz kultúra, nem a izé, hanem ez a fajta szisztéma orba lesz vágva. Mindenkinek ajánlom figyelmébe a legsötétebb óracibi filmet ebbet a tárgyban. Pont erről folyik a Vita Churchill és Csemberdén és az alkoholik. Csak ugye azt látjuk, hogy ez az orbavágás ez egyre csúszik és egyre valószínűtlenebb, mert azok, akik ezt megtehetnék, azok nagyon jól megfoltolt érdekükből nem teszik ezt meg. De Gábor, ez nem csak ugyan az a... orbáról van szó, hanem az egész nyugati világról innentől kezdve nem nagyon tudunk miről beszélni, mert... De, e, de, hát a... de muszáj. Jó, csak... De Gábor, ugyanez ment. Igen, Jó, ugyanezt jaj. mondta, hogy hívják az angol külügyminiszternek, ott van, Kaléná, kat brit katona. Meg fognak halni. Ott van Dunkerné, ezer, Akkor foglalták el Belgiumot, akkor rohanták le Franciaországot, Hitlert nem lehet legyőzni. Lassan sajnos... Én, szívesen, én nagyon szívesen hallgatlak benneteket, de az emberi tűrőképességnek van egy határa, hogy kihúzze ki a csávából. Nekem mindenki azt meséli, hogy főleg azok az emberek, akik talán nem csak a Gábor óráján ragadnak le, hogy húr, itt hisz, egy de nagyon nagy hívli emberről van szó, téged. aki egyszerűen csak kíváncsi csak mondani, volt. hogy órákon keresztül hallgatják, ahogy jönnek-mennek ebben a világban autókban a három-négy órás podcasteket. A legnagyobb podcast király Amerikában négy órás podcasteket csinál. Téged is biztosan. Ez egy tanács volt ez. Tud, tud, Tudomásul vettem. András, itt alszunk, hogy... Ki húzza-e vajon Orbán Viktort és Magyarországot a Csávából az amerikai választás. Hát ugye én most Amerikában jöttem a mesterségem címere. Ugye az, az a vicc, hogy New Yorkban és környékén egyáltalán nincs választási kampány. Bár, bár ugye én a Madison Square Gardenben voltam egy kosármetszem másnap, hogy ott volt Trump, tehát ő előző, előző nap szórakoztatta a közönséget, másnap meg én. A, nem nem kosaraztam nézőként tettem ezt a szórakozatát, de egyáltalán nincs egy plakát se, sehol. Egyetlen egész, mert ugye New Yorkról tudja mindenki, hogy azt, ott a demokraták már megnyerték a választást, mielőtt elkezdődött. Tehát egyetlen egy plakát sincsen. A, a, a, a hirdetésekben nincs erről szó, tehát mintha a hírekben természetesen van, és én szerintem egy súlyos hibát követtek el, pont itt a Madison a nemben a, a, a, a, a Trump csapat azzal, hogy neki mentek itt a, a, a, egyébként ma már talán több, többségben lévő bevándorlót, Amerikában egyébként mindenki bevándorló, tehát ez egy nehéz helyzet. Igen. Bevándorlás, ugye az indiánokat kívül. tehát Sőt, ők már nem jártak ha, jól. De, de nincs, nincs, nincs választási hangulat. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy ha Trump nyer, és én ha fogadnék sajéletembe semmi nem fogadtam még, tehát szűz a kezem, akkor sajnos arra fogadnék, hogy Trump nyer, alapvetően nem fog megváltozni semmi. Tehát amit az orbánik gondolnak, az mind nem lesz. Kétségtelen, hogy ő föl tudja hívni Trumpot, de Trump nem őt fogja fölhívni, ha az Európai Uniótól valamit akar, hanem... Vagy a francia, vagy a német miniszterelnököt, vagy pedig az Európai Unió a bizottsági elnökét. Tehát nincs arról szó, hogy megváltozna a helyzet. Ráadásul ez a kína barát politika, amit a magyar kormányfő valami elképesztő lelkesedése, megint csak az előre menekülés okán képvisel, mert nem véletlen, szóval nem kell, az Orbán ne, ne nézzük hülyének, tehát nem véletlenül teszi, akár a külpolitikában, akár ebben a kínapolitikában, amit tesz. Ez teljesen szembe megy a Trumpféle politikával, minden szempontból. Tehát ha valami nem fél bele a Trump-féle külpolitikába az a Kínába történő barátkozás ilyen mértéke. Tehát én azt gondolom, hogy lesz egy nagy győzelmi jelentés, Orbán viktor fogadni fogják egy hét múlva a választásokon, a választások után, ha Trump nyer, ne így legyen, nem ezt kívánom Amerikának. Amerikának szerintem sokkal jobbat tenne ez a színes bőrű hölgy, végre egy hölgy az emelkei elnökeként, aki látszik ugyanakkor, hogy nem elég jó. Most kampány szempontjából nem elég. Jó. Azt én egyébként nem tudom megítélni, mert nem láttuk őt, hogy, hogy lenne elnök a világ legfontosabb politikusa, De az látszik, hogy azon egy-két héten út, kivéve, amikor ugye kiderült augusztus végén, hogy ő lesz a jelölt, ahol föl tudta venni a, a fonalat, föl tudta venni a, a, a ritmust, az ott ezt nem látom. Tehát egyszerűen hiányzik belőle az a többlet, ami kell ahhoz, hogy amerikai választások nagyon furcsák, még furcsábbak a magyar, magyar is, mert ugye ott a, a kisállamok ö, döntenek el dolgokat, elektroni rendszer van, néhány államon múlik az egész választás. Ugye ö, ö, Clinton elnök, ö, ö, ö, a, a Clinton asszony, asszony, ugye, tehát nem a, a, a, a férje, a, ő hat és fél millióval több szavazatot kapott Amerikában, 16-ban, és kikapott. Tehát többen szavaztak hat és fél millióval. Clinton-néra, Clintonra, mint, mint mint Trumpra, és mi is kikapott. Mert ilyen a választási rendszer. Tehát nem egyszerűen azon, azon múlik a dolog, hogy kinek van több szavazata, hanem hol vannak ezek a szavazatok területének. Clinton téd lesz az utolsó szójogra. Hogy mennyire érdemes odafigyelni arra, amit mondok táblatokban, csak úgy, Csendben Már csak mert, a miniszter ennek előtség miatt is. is, igen. Annak idején, amikor én megláttam először, még akkor az ATV-ben voltak ilyen amerikai kampány mozik, és akkor megláttam először a Trumpot. És hallgatom, és akkor... Mert a leszke betörőkben, mert hamarabb is látom. Igen, és akkor <gül> igen. egy, hogy hívják be, ámleg, került a a el, és mondtam, figyeljenek, az olyan pasikban én sose bírom, és ez a pasi ez ilyen, és tuti. Aki úgy csinál, mintha volna haja, viszont nincs, és még ráadózt festi is, és keretbe az az ember súlyosan jellemhibás, és stb. Na hát én is baromira nem kívánom, hogy úgy nyerjen. A világnak is ezt kívánom. Nem felejtem el azt az éjszakát a hírtévé valamilyen okból annak idején, amikor veszített. Én emlékszem, kitől elhetett, emlékszem, hogy mit mondott akkor. Egyfelől isteni az amerikai választási rendszer, meg az egész intézményi rendszer. Mert mondjuk például nem engedte, hogy a regnáló hatalomban lévő elnök megputcsolja az amerikai alkotmányt. Mert ott arra tett kísérletet. Emlékszel -e? erre? Erőszakkal. Tehát ettől a mindenkit elik. Amúgy meg egy dologban vitatkozom csak veled. Orbán tekintetében, minden olyan alkalommal, mert azért nem egy az egyekben adekvátak az Unió és az Egyesült Államok érdekei, ahol be lehet akasztani, vagy valami parszemet be lehet tolni a rendszerbe, föl fogja hívni, ha nem is a Trump, de a megfelelő ember Amerikából, Orbán viktor hogy akasszunk keretbe. Meglátjuk. Arról nem beszélve egyébként, hogy mindaddig, amíg szerencsére az ukránok megteszik azt, hogy megállították a Putyin seregét, a világ is, meg Amerika is. Ott van ebben a filmben az a beszélgetés. Amerika az második világháború előtt is békepárti volt. Ott beszélget Churchill, és ez a történelem a Roosevelt-es könyörög 40 darab P-40-es bombázóért. És akkor azt mondta, nem csak a mozikban ez tény, azt mondta, hogy nem tehetem, mert ugye megvoltak azok a törvények, amelyek akadályozták a fegyverexportot is, és akkor azt mondta, hogy van egy ötlete. És hát az ötlet az volt, hogy elvisszük a kanadai határig a P40-eseket. Tehát, hogy béna volt a világ akkor is, mint most. Elvisszük a határig a P40-eseket, és akkor két megoldás van. Áthoztok lovakat, és áthúzátok a határon, már hogy a vadászgépeket. Amúgy meg kerekük van át is lehet tolni. Legközelebb egy hónap múlva. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.